Sejam bem-vindos a mais um Pode de Pod, cinco 5 Minutos na Estrada com Silmar Jeremia. Jesus, Gabi. Boa tarde, pessoal. Bem-vindos a mais 5 Minutos na Estrada Comigo. E hoje nós vamos ouvindo a música Somewhere Over the Rainbow slash What a Wonderful World. Essa música que é uma interpretação das músicas Over the Rainbow, em que a Judy Garland canta no filme O Mágico de Oz. E a música do Lois Armstrong. Essa música é interpretada pelo cantor havaiano Israel Tamakawiwo'ole. Eu quase nunca consigo falar o nome dele, mas essa música, belíssima música, vai nos acompanhar hoje nesta pequena jornada. Essa música que é interpretada aí no ukulele, né? Esse instrumento tradicional havaiano, né? E eu acho ela tão bonita que ela fica na minha playlist, em uma playlist chamada Gifts from Heaven, Presentes do Céu, porque ouvindo ela a gente realmente se sente um pouco tocado pelo Eterno, né? é uma coisa, desperta uns sentimentos positivos, uns sentimentos bons, uma música realmente maravilhosa. Final de semana, estive aí reunido em um evento junto com os meus irmãos da fraternidade chapecoense em que estivemos lá revendo amigos, confraternizando, celebrando a própria própria fraternidade entre as pessoas, né? Tivemos lá belíssimas é, apresentações folclóricas, tivemos uma ótima uma ótima reunião lá com as, com as pessoas queridas. Desta feita, uma frase que eu ouvi e que me tocou profundamente me fez pensar Disse que o egoísmo e o ódio constroem fronteiras A fraternidade as desconhece Então esse sentimento, né a, a fraternidade, como como seria maravilhoso se todos os povos do mundo pudessem pudessem entender e, e desfrutar desse sentimento maravilhoso que é a fraternidade, é a, o sentimento de união entre as pessoas, de união entre os povos, de apreciar uns aos outros, a companhia uns dos outros, de compartilhar coisas boas, de cuidar, essa música vai aí, né? celebrando tudo isso e ainda mais. Vou deixar aqui o meu agradecimento a todas as pessoas maravilhosas que estiveram conosco no final de semana. proporcionaram tantas coisas boas, tantas lembranças maravilhosas para levar, tantas lições, até vontade de cantar junto com essa música né? tão linda. Chegando aqui perto do trabalho já, para uma semana cheia, muitas coisas para resolver. Nós vamos aí com fé, com amor no coração, com bons pensamentos, pensamentos positivos. Tenham todos uma ótima semana. Hum. Uma semana excelente em suas vidas, muito amor e carinho, e consentimento sentimento fraterno. Um bom descanso para quem vai descansar. Um bom trabalho para quem vai trabalhar. Um beijo, um abraço. Tchau, tchau. Wait